Bele, lezontzun dut rome kontentunantze, depui euh, la misan plaz le 20 de notre nouvelle organizazion. Buroilaren ogoian, lekuan eman antolak eta berriaren ondotik girak esu. Ez ditugu eman epeetan bururatzena algure turnadak. Turnadak bururatzean, undar hainitz gelditzen dira, batetan oitalau untzitara beste batetan letrak egumbat ahtere manak dira, beste batzuk oren gehi-garriak egiten dituzte egunguziz, ordezkariak ere eskas ditugu, Berroita zazpi behargintaizke izan eta beroita hiru gira. derean dela direziokoin za Zuzendaritzarekin minzatzen dira gauzak itzemaiten dauzkigu, bainan ez da je heldu. Araat eta unat ibiltzen gaitu eraranez langileak hartuko dituela, baan ez da jeusa geri, turgunadak ezin bururatu sari gira eta ez dut jeuse egiten..